ده ملاوی دو پتیاد ساته ای، تو ای ده سنت کیسد ایند سیریز مرکز دکان نمبر تاییس، اب تو رحمت لازان، از دی مین چوک جنگیرر اور صوابی، راپ رائیٹر انور شیر توحید دی، نمبر 0301 کی دا الله د معرفت یو ډیو بل را او دतील د کم زراضی د مبارک ولینا قرآن و مجید ده. لا شرقیه ولا غربیه اسمان کتاب در دنیا دش شرق او غرب سره تعلق نشته د دنیا دیو طرفه بل طرف نه نه درا غل بلکې د اسمان نه راغله د شان دې مؤمن بځلو کې هغه خپل تیل چې د پیدایښت سره الله د په ځلو کې د معرفت څنګه د حدیث پاک جمومن پیدایي کې د خپل پیدا رات باندې نو پیدایش هغه اسلام او پاک تل د فزوله کړی نو د هغه دمر اثر دی د دې ماحول د وجنه چې کدي سړی ته لا قران نظر رسیدلی و نه دې نه پووم خو هغه د ذو ایمان هغه بڑا کوی نه تا په چې د بیمارې په حاصل شي الله ربو عز و جل دا تنظیمات کړی دی ها نورن علی نور را ده پاسه ترنا دیر غناگانی دی نور نبی علیہ السلام چه با سحر سنتو کور او جماعت تا با منزلت دنو یو تفصیلی دعا بیوی بی. پاری که نور ډیر ذکر الله زمانا خیط رفت نورو گرده گفت رفت نور مخیطا رستو برا ادبا شانتی با بدن که و گنو که سرگو که لا سنو که قو که طول بدن که و اعظم نورن اللہ زمانے پار رناو کر زمانہ ٹول رنا رنا کی دعا دیکھنا تیار کے میں دعا بولا آو تر دے پھڑ چھک لے تو تکلیف ہو رسو نے سو نہ با دعا کرے وا ناری کم درانا اعوذ بال و... اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرہ اي بي غضبك واياذن لي صخطك لك العقبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله الله ظناور بنور دمكتابان دي اجا چتولتي اري دا وجهنا شي دي اري دنيا دا تول نظام باغيران دي نزه پناوارم چستا داد نا زين وما باندي او قصران شي ترى او استغفر الله مقصود دا ولا حول ولا قوه الا بالله داس څنور دعاګانه ا او تفسير النقل کې چې پای کې درنه ذکر دي امام الله بګر دي چې دا یو سال کې کړو چې زړه ته را نه راشي نو دغه ته صورت همزه کې صورت النور وې ښه چې هغه تیری دا رسم ریواجو او تهمتونو هغه ختم شي په دې او تیری دا معاشرې هغه په خاتمه کې د احکام را ذکر کړو نور على نور رانا ذا فاسدرى يهدي الله النور لمن يشاء هدايت الله دخل رانا دخل نور جاءت جوغالي ويضرب الله الامثال للناس ابياني الا ان مثالنا خلقا والله بكل شيء عليم الله بارشمن بويهي هو ذات بات خاص مثال خلقا بيان كجي قال زلت اوغوري قال اذا رانا باكيه ندي ببدل ما نعملونش از چرانه نو تیاره و دیا خوکم تمغال نشکی خوده خو دی. آه؟ آه؟ با دی, دی با دستانگ منی، چیره اولی بزا داگی کورلو تنظمه در خونمون سر وردوی شوید زمون خونمون گوانده او نو با دی کرده و دی با مون کرده و اصبه هم رازی داکه خبری بکی، دا بسوک که چی کور تامزه؟ در اصبه اصبه نزو، دا خلق بسوید، دا شره بسوید، داوله دا څنګه جذره کران اشتکن ها کما من ته وای په دغه جاره رضاخ کته ذات نه دی نشم صدرې دي زه ډیر نظر خلاص بیا بیا کولې آخا بری وینم نشم نو دی نشي دا لا په حکم عمل چې الله په حکم چې دی ذات ته د د باڼه کته نشو ادرس ترګه لوانه ورنه پوشکې چې دکران اشتکن مؤمنه زنانه ده اغه پرغنی شکول چیراباس نشکول نو کلی برابر ته جوړی شین ا بیا وسکو په دې ما شرکه نو مونږ لا بیا سو ناراضین ا تاسو سپورم کړل د پلان کې د دې قرارونه د کول نو دې نه نه لکه ای اثر لذی ای غم شوی د تاسو څو کس نه خانو ته پردی سړی لیدو نتله څنګه پردی نارینه زنانې د نشکته اونداغي پمړو نه یا بځوندونه د دیدن کول شي نو دا را شان د ځانانو د پردي نارينه کولی غلي دل نو وسنج بځوندونه هران نه د پمړو نه هران نه کی نو افسوسداري جهان خدا خبره شاته ورسوله ادا پردي احکام بالکل دل دل کړو د واده بم وقبه نه په ویډیو کې څټ ګرودي او ټول ریکارډو کې پنانه و ځان توله کړی یره وی تی وباي کې څل په بغډا کې نو چې هغه خړاډ کې هغه خپل واس پیو کې نبا و د ما سلطان کې نو ټول و تا ګوري اوس یې کول کې دا څوخته دا دی خو دا ملک په دې باندې وسړې خپګې چدا ویل نه دی پکار نو څه بو و دا پرداو دا سجاد بیا پاک باندې عمل نشی کولای ته په دغه کيران نشتا ښا زناوی جمات رسول خپل قصو نودا کاله اظهار نه کړي رسوله شمسادرې دي هر دی دغه کيران نشتا دا ښال نو او قوم زنه قوم یا مور پلاړې و مونږ دلته نه کو دیلو کړي دا او کاله شوې لا وښتون نشه نو دی بخاله په دغه کيران نشتا ښا یا مکاتبات ځو سنې کمزورې یاغو وي ستاسو نه جدا کېګم هغه با زان له رښتا کووم هغه دی ولې اجازهت نور کې مجبور کړې دي من دې ولې دې پاګه باندې یا په دې اوساله رچپل اهل او عيال یا نوګران دې هغه په بادکارې مجبوره مجبور کړې او زان له پیدا کړې نو دې څلې بدلو کې اړه ناشتا نه مخرم دي درانه مثال له الله دې لپاره ذکر کې چې خپل زان او تل کې راښتا او گنيشتا او کتلې ځدارهونه وکړم ځه حاضرېږي او داواز ځکم ځل درځي ځان را را سوا فېبووتن تاګ کورونو کې اذن الله او جو حکم کړې الله ان تور پوا چې دا دیو چت کړې شي وېدګر بي حسمو ایا دې بده کې نوم داغو تو سبح لهو بها تاکي بیانې الله د پاره بده کورونو کې بال غدو او الاصال وصحره ومذګر کې صللا تسبیح قران پکې او عبادات پا کی کی گئی، ذکر و اذکار پا کی کی گئی، نمرات جماعتو ندی خواه، مساجد او دا غیب آدابو کې دا دی ذکر اوپلی شي قرآن ویس، اولوستی او او اسوالی را شی جماعت تن دحیتو المسجدو کی، دورکات سنتو کی، منزو کی، سدار دی جماعت، دحیتو المسجد دی چیزو جماعت تار آدم جماعت تار صبح نشی رات لی ستا فرمالو کی غیتلو جماعت او صدیوی یسر روی خویقوی او کنیزتی لرشم کنه <تصفح> دا او کده اللہ فا توفیق بانده کی گی تا عبادت لراشی و ذکر و اذکار لراشی جماعت تا شکریه داکر چه اللہ توفیق دراک و درکات تاوکا خلق ناسته دا اللہ ذکر کی تصبیح ہوئی رجالون دا سیسر ری لا تلیهی هم تجارتون چندقا فلکی اگی لرا تجارتون و لا بیعون انسو تاکدری تجارت او سوداګيري راستل ګرځو بهون دا رسول او راستل یین سومره دین او تجارتون او کاروبار دي نه غافل کی عن ذکر الله ذکر د الله او یقام الصلاه ده پابندې ده مانزه نه دې نه نه غافل کی یو منز پابندی دا چې وقت پندازي اډو هم په منزه کې قصو هوا صورت المؤمنون کې دا ذکر شو بیا د مفسرین بحثو چېرې د خوشو جده به مانځکي نو دا د دې مانځه لپاره شرط څه نه دي نو ما سلام داوا چې د حسن قبوليت د لپاره شرط ده چکه ممز کې خوشو انين هغه په خيسته طریقې سره نه قبليږي د الله په درګه چکه کمز کم دم نه په یو رکن کې غصو عاشق نه یا پروک او کې یا پکيان کې نو دا ژ ټول خالي شو کله چې د بنده په دې کې تجارتونه او کاروبار نه په مانځنه از کاروباری ساڑی مونز دے کولی دا یا میند خو ڈیر سیزده اگر دوم رضا مونز کئی چه ایارو پو بنشه کنچه دا کم وقتی نیت ترده کم وقتی دا مونز دا خمونز نشه و اقام صلاح کئی دا مونز پابندی بکئی و ایتا ای او دا اکول دا زکاچ او دا اکول دا زکاچ دا زیر بینه غافلہ از نچه دی چېرې شمو کو پکو شاله شو پسونه ورته راوړو خایرو خیاله مون نه ورته کاټم پکې نه دي استې نبي عاشورو کې غنجان پکې راټولې نو دا صفات نه لري دا به دې هاي باذنه نه قاف لیکي يقاف ولا يوم دا به يريږي دا غروازنه يريږي دا سړي دا غروازنه ته تقلبوا به شي او لريلې باغه کې القلوب زون ولا نو قیامت ورځ ډیره ده hebatه زول ودا ته اوري وروړي کله وای چیرکی دی شي چې بچو امید بے پیدا کی نو کنه به یارا راځي چې بازره هلاکی کو تباشو دابه اوري وروړي زولنا ایس په سلام ول شي کوله دغه شانس تر کې کله به داس وروړي کله باغه طرفه کم طرفه را نیولې شو د کم طرفه را عمل نه مرکوولې شو نو سترګې زولنا پکې اوري وروړي دا, دا قیامت ورځ ده hebatه یجديهم الله نعمات بالله <سؤال> دې دफार راولې ناروس چې بدلاور کې الله دې خلقو له احسنه عملو خائف تدعاما چګري او زيدهم من فضله او زياد ورګې دې لره د خپل فضل مهربانینا قران دل تکې وی داګه تامیندې کړې اني بل څوک کولې شي مهربانینا بوله زياتینو ارسره چول ورک ها جمرت توي والله يرزق الله رزق ورکې ما يشاء وبلا غيتاب چالاجو غالی به حسابا بسره غفسلی به حساب بول ورکي ا دې به حسابا ومحاوره کوي وسلې پويږي تر چا مال دولتي نه وي یره اقا حسابا کار دي ها تو زیادي کنه دل د مولا له به حسابا راځه ورکي نه امچنه حساب کتاب په کنه ښه دالمؤمنان او مسلمانان او حال ذکر چې زونه او درنا په ځای نو کې وخت یې کې باریکہ عبادت کی دنیا دو خبرو او مے رسول سن بچی ادا شان تے منزلہ بوخ باندې راضی زکات ادا کول کی قیامت نہ یا رکھے او خاص عملی کړي ردی دا پایا وړل اجر او ثواب زکر کر اگر بیا زبان لبابن د جمعہ سمرا آداب دی کم کارو باندې کہ من حاجی کم کول وڑی چتارامه شی بل تفصیل نور بس دا کاذرو حج ذکر کر څرا شو غورا کنه چرانا سره ني نو حال غورا سمرا په ليوتی ارو کې گیر دي سمرا بدبخت دي او سمرا په قسمت دي دوه مثالونه ذکر کئ د دوه قسم کافرو یو هغه کافر دي چې هغه په جون کې سنځ د کارونه کوي چې خلق یې رده به ښه کارو رده کارو خدا غ باه کې ول نه کې نه چې قبر دي ایمان نشته نو اول دا سره مثال ذکر کئ چې سمرا سم عمل صفی کرو اساری دارجہ بس پتی اره کین نو والذین کفروا اگسانجه کفرانی اعمالہم کا سراب عمل ندی پشان دار شگدی پلاکیدن کی شکل سراب وداوی چې تاسو یو وګد میداني اتو ګورې نو آ بازار کې ورته سو بو بو ګون دخکاری صحیح کې نه او بل اړخ را لګي او غش کې پلاکي او خاص کروی دای سره یې چا غتگی بے قیادن بیاو میدان کې یا حسبه علم علما چې ګومان کې باغیوانه تک یې سړیدو بو تکي دې او ویچار غځه وبدي منډه وی روان دي حته اېدا جاء تر دې پوره اغیلہ لم یجدہ شیئا وینمند هل تاسشی اوب نوی چې غځیل اور اسې د مخ کې وکټه ناقشان میدان د اوږه نور په واده فکرې پلاک یې نه دې پوشیده او تو نشکي اړیر ووجد الله عنده او همد الله اغه ځای کې کلافي سلامون تا دا حساب همونت فواصاح حساب نو بره ورګه دلاره حساب ددو تاسو جو باغره سره حساب کتابو او سو او بس مرګ ته راغله فیصله شونه دا درې کاتر مثال بده عمل والله سريع الحساب الاخر حساب کو ان کي دغه هغه کافر دي چې هغه شهوت پرسته اگر دنیا کے جو جنتے رہے ہیں نو ٹول پا مزو پا کے اگر سنہ نے خبر نو سر داخیرت کمشتان دا, دا ملغم دن، دنیا کا خیر کارونام نکی کر خدمتوں نکی دچا نو داغا دا مثال او کاغلو ماتن یا بشان تیر تیارو دے فی بحلن پا دریاب کی لجیین جو دیر ڈنگی دے دیر ڈنگی چپوال دریاب یق شاہ موجن پٹی اگل را چپی من فوقی موجن د من فوقي صحابه هذا پاسه لري وار يزد سوچ کو سم لري ته جوړه شو د ورياز تیارې د چاپو تیارې د دریاب خپل تیارې ها او بیا چې داشقوم شو زر ظلمعدم بعده فوق بعض تیارې ری دی بازري نه د پاسه د باو شو سم بدرنګو تیارې اذا اخرجه يذو کل شرابس دل اصل لم راها نو ندی نوی دی شو مین هغه لاره دا څه پروت دی نو زه څرګو سره کوي وی کنه نو می دی دمرتیاره د انتهایی تیاره ومل لم یجال الله له نور هغه څنګه شلاونه ګرځي هغه د پاره من نور نوی دا هغه د پاره اسرا ګوره کیو سره ډیر پرانګانو کیوډي نو شلاوله توفیق نی ور کړی نو حاصلونی نشي ضرورت یې نشي کوزوله ده حاضرګر ګذر چونه عقیده کې تیار ده عمل کې تیار ده اخلاق کې تیار ده چسم رې ګور نه هر کار دې تیارې نه لږ نه ده مسلمان هر څو درنه اويخه و چې دې په زور په ځان ته ان نه چا ده په رڼا ونه ګرځي نه نه نشتا پدې باندې کما <coughs> عقیده ذکر سره مخ کې نه تر دې ده پوره دلائل عقليه په ذکر کې پینځه الم دراز انه پوره ان الله یسبح له یقینا ان لا حکایانی داغه دا پارا غوڅه باسمان نو کړي اسما کو کړي او طیر صافات او مرغان چوازر غړون کړي او هوا کې نو تون کړي سمکا اسمان نو غو دا مرغان نو خو دې څه کړي خصوصیت سره او کزکا چې کله دې الوزین نو دی دا الله دا قدرت یو لو دللی چوازر پرې کړي نه په برت له شنه والطير صافات ديو جدا ذکر کړه چې دا د الله د قدرت یو لو یا نه قد علمه صلاته او تسبيحه هر یو چې یقینا الله په ويګي وموس د دې باندې او د تسبيح د دې باندې چې کوم یو تسبيح وي الله باهې باندې ويګي کله نو حلی سلام مونږ د کله زمنه ته چې الله تسبيح دا ګرځټل مخلوق مونږ دې تسبيح الله و اللہ بما یا فعلون اللہ پویگی باغس جدی کئی و للہ ملکو السماوات والارض خاصت اللہ پر باشید اسوان و دزمکو ویل اللہ المصیر و اللہ تعطی ورطلل دوین دلیل عقل زکرش جس سنگا علم دارس بانده محیط تے داسی باشی محیط دا اذا باشیلوی نمونیمو گورکانا درین دلیل علم دار ان اللہ یزجی صحابا تنگوری جیقین ان اللہ چلی اشری وریاضی ثم یو علفو بینو بیا یوزیک یغیل راق پر اول لگی لگی وریز راشی پروسک راشی او بیا غطو لیوزیکی لاندی باندی کی یو علفو بینو جختی کی جمع کی یو بلخرا سمم یجعلو روکاما بیاو گردی اغیل را یو وریز روکاما یو دڑی کی لاندی باندی یو تانبیڑی کی فتر الوازقہ من قلاله چروجی دا میانز داغینا دادا اللہ ویو نزل من السماء من جبال فی ها او را ورید آسمان من جبال فی ها داغ غر نپده که آسمان که زن لغ غر دخوا سنگو چپا گو دی دنیا کی غرونشتا دا شیف آسمان کم غرونشتا من جبال فی ها داغ غرونو چپده آسمان کی دی ممبردن سرا وری گلی ووری گلی خسو کوئی چه ویو نزل من السماء را ورید بارینا من جبالن فی ها؟ دا اغی واری ازو نتیزا غرلو پشامخ کاری اغی کسی دی ممبره دن دا گلی فای اصویبو بیهی من یشا نورسی دیل را جاتا چو او الی دیل را دا چانا چو گواری چا تیگو رو رسی کنا اغی گلی پی رو رو دی نو بدنی یا مالی نخصان و تو او دا چانه واری نو اغیر دیا فتح دغشان داباران هم دی چاہتے ورسی اپی خوشالش روست برازی صورت الروم کی او سوکتے دغشان تپاتی کنو اگا خاپئی اسے برا برا گوئی داد اللہ قدرت تی یوز وریگی بل زینہ فی یوان کی وریگی بلکینا یوکلی کی وریگی بلکینا فی یصیبو بیہی منیشا ویسربو آم منیشا دادو بیدی قرانویلی وینو جگر ختموست چی داد اللہ پی اصلا را یوز یووری بل زینہ اگر حکم مشاوروکان اوسون وی ده گوی پیاخ کرو علی گه ببل نا دا دا الله په صلیله دا بنه چیرمونگا ول گونګار بینو ادا قوم کیدیش او ته ده نه چاول مون به بنیان نه یونو جون ما نه باران لوش دا دا, دا الله په صلیله دی دی. دیک خبره د صحیجت یكاد سنابرقه لزدا اگر برخنا پړه د برک دری اغ برخناته ویدش او برق غپلق ننځي یارا برخنه دا پلق د دې یذ حبیل الرصاره چې بوزی استر ګولارا دم راته یوزي چې دا استر کی دا یارا پکهمستا کنه په دې پکهمستا او یارا سلامستا صلی روان دلیل دو قال له بالله ليله و النهار علی رضی الله اشفاع و رز ان فی ذلک لعبره یقینا بده کہ خامہ خایبرت تے ظفر عقل مند او جسر کی ور پوری اکتیش پینزم والله خلق کل دابۃ من ما الله پیدا کله اریوز اند سر دوونه قمنہم یمشی علی بطنی فز سوکا غری چگر دی پپلو ګړو باندي لکمار دی مایدہ شنجو غری سوکالی لذا ګری دی پګیڑا باندي ومنہم یمشی او دین او سوکا گریه چه گرزی پتر روخ انسانان دی مرغان دی ومین همه یمشی او دین او سوکا گریه چه گرزی علا هر با قسل و روخ بو بانده چه اگل سنده سر دیگه نه دناور سار و غیره اخلق الله همه یشا اوه اوه اوه شیر دادیل سزن ریده اوه دادیل سزن ریده اوه اوه قرآن ویتا تلوار مکه پیدا کی الله هغه چوغوالي پیدا کی ډیر خپیم کې دی شي شپګی به ماشي تا وورا ار دینه اور په څه ځه ناغه خو بیا د شمار نه بهر کیږي ځنځه تا وورا اگر موږ زه رواني لګی خپي طرف ته کې دی دا سزونی جوړ دغه نم څه وا خي الله پیدا کوي هغه چوغوالي چې چو ګټه واळे بلان دې وته وور جو سمره حشرات ته سم اسمع قسم سب ابتدا ژوند چې تاسو به تاسو به راځي چې دا شعر وانه ډیر معمولې هغه کوم پورې تنظیم ده د هغه سپېری د هغه زړبې د بدن ټول سامان دوی د الله قدرت خو ورک او دا جزون په یا حالت کې ده الله دې له بهر نه او تاجر جايلم بنيان الله ورک ان الله على كل شيء قدير الله بار شي باندې قادر ده د با پاخر کوم درې ذکر کې قرآن ته لقد انزلنا آیات مبينات یقینا نزلنا الیکم آيات واضحه احکام واضحه والله يهدي من يشاء الله دې کې چاته چوغوالي الى صراط مستقيم بدل د لارې نیغه الله وجل توبيق ور کوي چې داګه خوخې درې وځي آیاتونه او وی به خوره پنیر لاله هغه څوک چ هغه دې الله <سؤال> توفيق ورکي کا الله دې موږ هميشه پدینه غلا رساتي چې د قرآن او دین اسلام لار ده دې ځای پرې دا په دوی میڅکي اول باب ذکر سنتو ایم ذکر کوي کوم پاندو ستم پوري په دې کې مقابل را د اصافو د مؤمنانو ازم منافقان قانون خو مقصده کورسو اوس بورو خلق هم خلک درځي هغه مؤمنان دي کوم خلک درځي هغه منافقان دي دا په कोलो سپات ومن دې پیژنه ښه او جبنا اخبار سره بیا وې اگر ته چاري وطن مونږه قنا شویلې په څه صفات ته وګوري نو دا په مومن نه دي وي ويقولون او اذا خلق بالله وبالرسول ایمان راولې موږه بالله او په پیغمبر داول صفات له ملائکه چې داول یې را خوګه ط کلري من بیا خبره مننو دا دو مداوه پ دیي ض تا بهداری کوم ثمله صق منم بیا اوړ یله د دینا من به د ذلك ف د دینا در پ دا چې کله د الله د پغمر د حک منلو مقر شي نه بیا بهغورې ک ی به پ سابت اوډله به اوړ فرق من یوړله پې مناب قدي چغي حکم دنی د ط چې داراس مریواج بدووری نظر کې شاوک پیدا شي چي ری بالکل په دې عمل کو او چرې م بیا راس مریواج نه کو خو موقع پر راشي دا خوشاله یا د غم نبيوي تی و کنه کې کنه نشو کو بیا به ته تو کو اوس نه کېږي مدارخ خلکو محرم نه کنه ها ار واخې مناجقانداسو چرې وخت عرب انکار کوړې ته چرې بدمون شکو له وما اولاي قبل مؤمنين ان الله خلق مؤمنان صلوا عليهم صفات داش ایمان پکې نشتا ترانه پکې نشتا کينې او بنده خبره به ایمان نه ل شرانه مشوره راکړي نو څه به خپګې غو خير دي په دې دیبل کار کړي ډېر ځو د ابومنه دی او به نو دا بنده مانی او ده رب العالمین او دا غږ پیغام ورنه مانی چې استاده بار پکې دی روښه خير دي بهر دنیا اخرت کې وَيَسْتَأْذِنُكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَبَيَّنَ بَيْنَكُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ جَيْسَلُه کې پمیاست دي کې اذا فريق منهم معرضون ناسا پدلوي د دینا چ مخ علي پین سمسه پته دار هي اور ازګي د پیسہ لین نه اته بيوي مو چې کنه پوي دا چوسکه پیسہ له پیغمبر ته نا خو حق خبره کې ابه حق خبره کې وازمو تعاون له ولې په در عاش ما خواره مواله پیداله داسې به کول واقعا مخکوم ذکر شوی و فدته نساکي کنه بیا باندې د مخ به راخه و اين يا كل لهم الحق اج شريوي د دې لپاره حق او پیدا يتو اليهم ضعنين ترازي اگې تاسو دېاري کوونکی بیا په من رازي ها شابه چې پیغمبر له پیصله اوس علي پیغمبر دي ابو خضر دا پیصله یوړو پیغمبر ستامون موزعین دې ډېر پتا به دار راځي ولی کوې کین چې حق دې اپه ساله زمون مبارکه کیږي نه راشه شو شا با په هم جوړ شي اپه ساله خاصه زمون په حق کړه نو فن و دانې کړه نبی ارازی تاسو پیدا بکې وینې هغه یې قلوبهم مرض آیا پسون دې کې مرض دې دا ونسه پته موزعین پسګم هغه مرض هم و تا بیل سره کوي مرض یې شو گور دا اللہ دا پیغمبر بارکی ردی جلو پاک نشو آو دا پیسلینے تختی لاثنور کی مرضو جلو حسد دے نفاق دے مرض دے امیرتابو یا دی پا شک کری دا اللہ دا پیغمبرنا دا اللہ دا حکم ازا پیغمبر دا صداقتنا دی پا شک کی پروت تکر دا یا دی یری کی این یحیب اللہ علیہم و رسولو جو ظلم بوکی اللہ بودی بندی اپیغمبر دا گ دا کومه صفات شناخه غوړه دایاره نه بلکې چما سره بدلم وکړي د دې چې کومه راځه د بل له حقوالو راغبه ونشي دومره نه کوی که څه ته او دا یو سره یې د پرېنځي ندی دې بیا وې بیا دې پلانینګ سره بدو دمو فرزیا دې کړې ا دې عمر عليه السلام وې ښا بل اولای کوم ظالمون بلکه دا خلق او بکل ظالماندی لسم صرف داس دې ظالماندی چې دې د الله پیغمبر خبره روست کوي په سالا بل چا ته وني ا صحیح ترکه ته حکم دغال نه دی ظالمان دای لصفاظ ذکرش مقابله کې د مؤمنانو صفاظ ذکر کې انما کان قول المؤمنین یقینا و انا د مؤمنانو دعو اله الله و کلچی دی رو بلیلشی اللہ تاو پیغمبر داکتا لی احکم باینام جا پیسا لوکی با میند دی که ای اقولو دی بوایی سمیعنا مونگا و اوریدو تاوال اول <سؤال> صفت و اطاونا امونگا و منو جو اعلان باقیخا او اسویل لکنا باقیده منی اطاونا حکم مین دویم صفت دا مومنانو دیل مقتصر بشارت مولای که هم المفلحون او داخل قدی برکام ابدی دری پکامیا به کې ور شک نشته او مڽت الله او رسوله هغه سر کوجه تا چکه د الله د پیغام برداغو کله د اړ حکم مومنی وي خښ الله او یریګ د الله انا نو که سرلته ګناونه کوته شوی دغه زر کنه وغوړي او خپل مامله الله سره صفاکی وي وتقه اذان বজ کې ایندې بارا خلانو صفته الله د الله صلو رم امیشد پارزان بچ ساتی ننا فرمانے و دخلافنا یتقهی فاولائک هم الفائزون بزداخلقو دی کامیاب دی بشارت دوری بیا ذکر کن نوکور دا مومنان دا صفات تی آبالغو دا منافقان دی نمومنان نور صفاتم ذکر کی روستو دا زجر ذکر کی منافقان چه اغیبا مراتلو ابیا بیا قسم خورو چمون بالکل منو څنګه چې د مؤمنانو مننده ده مونږ هم بالله او قسم نه خري ده لکه نو باندې جهاد ايمان هم په قسم نه دي لکه ان امر ته حکم وکې دا یخرجون رديدر سروزي در شنو کو سروایا تاسو پاره دی بیا تیار دی جهاد لوزي قربان دی دربان تعویل نه دي نو ده مونږ کار دا خبره به کوله خ الله د قسم او ورته قسم نه مقرئ طاعتم معروفه طاعت بکارده نیکو او کن قسمون دا جد نشتا دا در او قسمون اخوره تاو چاوی جا قسم اخوره در جن او جنس را پیجن تا با تاسو نیوی دی چکنه دا خبر ایتیک نده از عدیب او قسم ده چه در سگیده ضرورت نشتا دا قسم خوری طاعتم معروفه وایه اوردا چې فاعاتک معروف او صحیح طریقه سره ان الله دا خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی تاسو څه عملو نو کتا کو دا سوده 파ره کوي تاسو چې عمل لې الله پاره باندې خبر سر قسمونه يا سر ظاهر کې خبر نه دا الله او رسول و يا اوردا دعوۃ کے دل اللہ دعوۃ کے رسول ہیں تم اللہ کے سردی مولا ہیں ہیںما ما حملتم اب تا سبان نو ستان بنا گے تو اس کی او که جبتاسو خبره من العلده پیغمبر لارب ومومی وما علی الرسول الا البلاغ المبیم انشتا پیغمبر بانده مگر رسو الخکارا پیغمبر ذی مواری خدا را چواه تبلیغو کی او بیانو کی خلقو تا دیکی تسلیب پیغمبر تا او زواجیر و منافقانو لیه جتاسو انده لازم دی اغاو که رسط بشارت ذکرکی مومنانو لیه تفصیلا تفصیلا او د سمارات لسمارات او تخي شهاده پیغمبر سره تابعدارونکو د اځوکو نل الله رب العزت باغله ډیر د سمارات تر کې پیدا ور کې بشارت دنیوي او پای کې خصوصي وادي او اجازه انټه طاري کې د اسلامی حکومت صحیح ڈھانڅي ښه چې دې بس زې مواري په ژوند کې وعد الله الذين امنوا منكم وعدہ کردے اللہ آئے کسان سرا چھ مومنان دی پتاسو کی منکم ستاسو نا منکم ویادا مانا را چھ مینکم ستاسو نا انتاسو طول صحابے کرام چھ سیئے ایمان راوڑ دے واملو صالحات عملو نکلی دے نیک عملو کلی دے نیک عملو کلی دے سورت النور سورت النور احکامی منلی دے نا دی سرا وعدہ صدا لایستخلیفان نام خا مغه خلافت ور کې دي لراهه بشي ور کې دي لراهه په ارضه بازمګه کې کما استخلف خلافت ور کړل او هغه خلک وړاندې یې جمع کړې دي نه او له صحابه جون توقور اكنه هغه څنګه صحیح باد شي او څنګه صحیح حکومت کې کړل او احکام و اجرای کړل ولې هم کې ننلهم خو هغه مغه تاقت ور کې دي لراهه مزبوط بکې دي لراهه دین د دې دی حدا ارضا لهم چلا قرکل د دې د پاړه اسلامي حکومت بوله دین اسلام بوله مضبوط کی په ملک ولا يبدلنهم او غاما غ بدل بکې دی لرا من بعد خوفهم پس دا دا امن پس د یری د دین امن اغه خوف د دشمن او افاتونو ابد نرکی امن بوله ورکی یابودوننی دا په انهم صفات د مؤمنانو څلور مخ ته ذکر شوه दीबा जमात इबादत कए लाइव श्री कोन विषय नमशरिक जमात रसशी तश पगम से पद स्पद से वदन न मोमिनन जिक्र को मुकाबला दो मुनाफिकान की मुनानिका पर अजाज कुफुर का बाद दे एक पद दीन फौलाइक हमल फासिकून फदखल का फासिकान ने हना फरमान ने वाकी मसलादा वातुस چہ عمل کرے امن راش امنند اصحابو نقش قدم باندې روان شو نو د مزد پابندی او د زکات ادا کی داو کے دا لګمخ کے د مؤمنانو وظیفادو کیو میکنه چیز د دنیا تجارتونو کاروبارونو هغه نقافل کې د مزد د زکات نه آیا د فکر اخرت نه در شانته صلو د حج کې د راهه او د حد کول چلا دا دا کو د جهات کولو شكاغي الله <سؤال> تعطورك و بعد شئيه اقام الصلاة وآتو الزكاة وآمارو بالمعروف ونحو عن المنكر دمونز اقامت بكي زكاة شان الشانت عمر بالمعروف انحو عن المنكر داروكي نزلتهم حكم كي كتاس حقومت او فاقه احكام جاري كوي وآقيم الصلاة وآتو الزكاة نتعا بابندیو كي دمونز وداك زكاة فاتو يو الرسولة او تعاوتو كي دم پیغمبر اغه <صحیح> دې احکامو اتراکله د خپل جن نګبسن وانس دغه حکمونه تاسو مده زه ما حل جوړکه الله کوم درحمون چې تاسو باندې رحم وکړي شی دې ځای کې نخې ذکر کېله اسلامي حکومتو او نمونه ذکر کې او ډانچا ګور او لو ګور چې مسلمانانو حکومت راش ندی بسکه اجرا بکېده احکام دا اول خبره ده دوین بممل کې با امن راولې څومره پوره چیرې یاره ترہی دي پساعات دي ناغه با خاتمې کاغذ په زور سره او کاغذ په بهتر تدابير سره نديب کوشش کی چې بممل کې امن راشي کاغذ عوامو متالبي پر کولې نو ما ځېما خبره بسي چې امن راولې ممبار دي هو به هم ان دغه او درين عبادات باغه باندې بازار لبي واقع وم صلاه يا دشه يعبدونني دله عبادت سمره پر چا عبادت له حكم بجارې کوي چې ورده کې کوتاهي ونشي هر عبادت بخل خلځه باندې برابر وکړي او د عبادت زونا هغه د اباد کړی شي چې جماعتونه او د اگې خیالاتو ساتي شي د نه په جماعتونو بنده قليلا ګوا بنده سلامم منع بقید الشركنا پامل کې به حکم جاری کې چې شرک باندې کېږي د شرک چکم مې اړيري درگاون لري اړيو پابندي ولګي چې دلته کې به میلې نه جوړاوي دا مسلمانانو دا چې پامل کې لګیاږي او اړې جوړې کړې دي شرک په ځان دموص اقامت باندې به با خصوصی پابندي کوي چې وړې بیلمازي به ختموي کچا منظور کول چې دیواچه ش پیغام د زکات بارکه اوصولي قوانين بر الهي جمعلدار خلک د زکات ورکی او به ظلمت د جمع کی په پوره باو ده په خپل ترس می دانه چبه خماران له الهي اوږي د الله خلې دغ وم اطاعت د رسول باندې بپا با باندې مکمل زور لګی سره د بپا با باندې کاوي چې پیغمبر د سنت و خلاب هغه په عمل کنه کیږي کچا بوادو یا پغم که د پیغمبر خلاف اوکو یا بلی اوجشن که چه دا عرص دی دا محتم دی دا بلس دی دی خلاف اوکو نوینی تا سزا ولی ورکی تا رسول بکی یا چا توحین اوکو در رسالت پیغمبر بس ای خبر اکده بد ردی ہوئی نو اتا خبره یا وما خبره چه سنگه تا رسول دی نواتم ورپسی قانون بجاری کئی چکچا توحینو کده پیغمبر بارا کی نواغا بدا سنی جبل بل ملک لیوار کچا امن ولیوار کئی نا سزا بولیوار کئوئی جواز قادیانی کنری دا اگر سرنور مشتا کنا توحین رسالت مرتقیبین اگی بنا را اینوال غواری اگر اپا امن کلیگی ولی آمال دار دی حکومت تی پیدا را یا بیروکریٹ تی نو حکومت تیری کچی را سنو تخترال اولتا کی احساسوش جوڑ کی نو بار ملک لے اور کچی امان پتا حاصل شی دقشان توحین دا صحاباو چاگی پسی او داگی را صحابیت نے انکار کی یاگی پسی مختلف کتابوں نے چاپ کی دقشان امہات و المؤمنین پسی توحینو کابت ردیوئے یہ اولی کل دید پارا با قانونی چونسے ہو سزاوال اور کے او آتم خبر ابدائی چکافران بابا ملکی کمزوری ساته د دی زور او غلبه بانی اگی بطال قانون جوړي ناگی بستا حکومت دلان دی او غدل تذکر کئی لاد احتبن اللذین کفرو گمان دینکی آگسان چکافران دی موجزین فی الارد گمان مکاو پا آگسان وانده چکافران دی موجزین فی الارد بچکی دن کی بزمکا کی دیبان بچکی کی دی و مقواهم النار ازیر دیوور دی ولا بی اصل مص کافر هغی لامن نشته هغ نهشي بچ کې دی پهژون کې هغې بلهې تاله به قانون جوړ چې سویغه به کېږي او طببد الله د پ غمبر پخته او د خپې ک دی د بستا برستا حکوومتی تا چا رانگ نکي ش دوره وخت ولی ځکه چې دغه غیرت نهشته په ماندې که نه خو چې د هغه پاس بابر دی او هغه بدار ملکون چې بردي جهمونګابې نو ددي د مخلاام کې د مخهابدر دا دنیا د دې پرې د امباع ذکر سره پځایمای زکی درېم باب ذکر کړي له دې نه تر اخره پوري د دې کې آداب ثلاثه د مؤمنان اوت درې ادبونه راځي چې په هغه سره فرق راځي او د منافق چې دا مؤمن مسلمان دی او ور او د غیر مسلمان دوه ټمو ګورې په دې احکام او په دې و باندې پېژنه ښا اخره تقابل دا اوصافو دوپاره دکر کړي او ترغې متاع رسولتا او اختتام پتاوه تحضر بها يا أيها الذين آمنوا ايمان و أيمانوا لأستاذينكم الذين خام خير و إجازت دعوالي ستاسون أغاكسان و ملكت أيمانكم كما لكان شوئي دي لأسون استاسو غلامان دي نمخ كي غذكر كي تا دا تابنده نشتا خدل تذكر كي چه باز وقتون دي خايا كي دي كور ترازين هم بإجازت دعوالي تاس عزاد بن رازي خام خير و إجازت استاذونه او جدان چې مالګې غنشي وي لازم تاسو او والذينا لم يبلغوا الحلم منكم اغا چې لذي رسيدلي بلوغتا اغا سړی اغا لکان چې بلوغته نه رسيدلي منكم تاسو نه سلاه مراته دري دینو کې دري وختونو کې دري د لبي اجازه تو اړي او بیا هم بدی وستونه کې به اجازه نه کم وستونه مینه قبل صلاه الفجر مخکې د مورز سحر نه د صبا د مونږ نه مخکې وحین تضعون ثيابكم خو باغاه کې چې ګده تاسو جامع قبلې من الظهيره ته چې ګرمه لا په دا کا دوران کې باندې دمکې او کور کې نهستي ګورواروالی نو په د دوران کې با د غلامانو یا د الکانو راتلو اجازت نه وَمَنْ بَعْدَ صَلَاتِ الْعَائِشَةِ قَامَ ثُمَّ ذَنَا قَتَنَّا أَكْرَازِي بِإِجَازَةِ بَوَارِي بُورَا طَرِيقِ صَرَبِ إِجَازَةِ وَالِسَن جَمْعَت كَذِكَ رُصَّلَاتُ عَلَاتِ لَكُمْ دَذْرِي وَسْنَا دَپَارْتِي سَادُ دَپَارَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ نِشْتَ بَدَاسُ مَن وَلَا عليهم عَلَيْكُمْ عَلَى بَدِيبَانِ جُنَاحُهُمْ مَاذَهُمْ غُنَا فَضْدِي وَقْتُنُنَا طَوَافٌ ګردې دن کې ری بتا زبانه باده تاسو نه په باګو خدمتګار دی او مخزیر ازي کله یو ز په کله بل نو چې ار وخت دې مستقلی اجازه تو نو دا بیا ګران نه رتا تکلف ته پکې دا نو نور وقتنو نو کېنا او خصوصي په دې درې وخت نو کې مکملی اجازه مغواړي خه بیان الله داراغه بایانی الله تاسوتا لکم الایات اوصفل ایتنا احکاما والله علیم حکیم الله بوله حکمت نو ولدی دیبه ترکم وخت په دنیا شانته هلاکانی مخلق خو بیا عادتو ګرځ یره دې مو سره لوکل ویشو وین نو اداه وت بخل وایجن ویشو وین ابو لو طورا زیدا ندیب کنه هغه شانتی په کی تاسو مدلږی تقدا دې ورلو کوم اجازه ته رو سولوشن یې وکړنه ويدا بلغ الاطفال منكم العلماء الکل اج ورسي بلوغتا هغه ما شمان استاذونه ورتي ما شمان استاذونه ال الويشي فل يتاذنوا فزيد اجازه غالي کما تاذن من قبلهم سن شي اجازه بلوغتا ال خلق جمعک دي دینو مخک دي دغه ذکر وشکنه دا کړي بلارانو چوالو ندوسانته بو او ټيليویزیون او بیا وس چې قوت ذبل تا نو باقاعده اجازه طوړی اواز کئ اخ تو هئ کئ او سلام کئ په طریقه باندې راځي نو کداه علوم راځي شو ترې باندې حکمې باندې ځان په وکړواړي نو دی به وای ځا منګاو باندې ان پات شې ویني نو شو وای ا دمو سره ړکلوې شې ویني نو باندې دا مونږ دغه نه شو کولې راځي مونږ راځو نیو د قران حکم دی یوس تاحفل ذهن دا. نموږ راځو قرآن خبره کوستار ځین دا به دا هیڅوک کولی قرآن داوی تدریبه اجازه ته ورې فالیاسته ځینو تبهه نه و چې دا زم ما څوک ورته دا زم او اس به یا ډیر ډیر به او بیا تا دا قرآن داوي چې ته اجازه ته غواړې په طریقه باندې راځه څه پر دې کوی نه دی نه چې مرکزې کور شو نبي اجازه ته ته شرط دي او بیا دا پر خبره راځه والله عليم حكيم كذلك يبين الله لكم آياته الذين استقبلوا احكام بياني الله اقوى حكمه ولا داء اول الناس دا الذين قال ادرسنا نري الذين كانوا ينذش رسیدی دی دی مسیرا نرید نداغی ختم دی پریت آلی امنا جنیخون پس نشتا بدیبان دیگونا این یو دعنی ثیابانا چی دی کی دی جامیخ پلی ثیابانا کدران پردو نینی کنی او غطلو بٹا دار اپسر کی نداغن تکتا غیر متبرجات ام بزینن نوی دی اخکاره که کې خپل زینت او خائص لرا اظهار نکی ده اخپل زینت ٹک تا که بوده را خوص داغی اولا سرالو او خائص جوڑ که نبیام که اجازت نشتخا او چې پاک دامن زنانی نکا معمولی صادر روح چو پڑو نینیم نصی گنا پی نشتخا دا پرده حکم اکثر عامی کې او زنان داووی چه رسو خودی را تو را ما بدرانگی ما تاسی سوک نگولنو سنه زسوال پردکون نا دابا هم پردکی ولی لکل ساکتا تین لاکتا ار پریوتی سو دو رسو کلاس کی چراوی لی نو کارو تو را داو که بدرانگالا خونه اجازت داده خبره نشتا چا دی پرده نکی درشان دگرزی نو کبوده هم نخوچه اغا خایف کارا کی نو بیا اجازت نشتا قرآن گو ردیر ترلیر پور نظر ساپیخا او چه دقا خبر نکوی نو بیاک صرف صادر قدرین و مل پورا دی و آئین یاستان و سیف نا خیر اللہ و نا خور خبر کمده کشری دی پاکدام نکوی نو داولا گوار دا پریز چه پردو نیگی دی سردیر داگی عجز سکارکی گی پاکدام نیخ سکارکی گی چو گو راتا دا سر پاک نیخ سکارکی گی چه چره پردنه نده در کرده دومره پاک دامنه دا خود آقیده پار مرتبه ده ده سواب خبره ده حسده قرآن و مجید ده تاکیده تو توقوره گنخا داشته پا جن که چه او زنان ردخشانته بی پرده گرزی یا پا نری پردن و جامو که ده گرزی نبیل اسلام کوئی رو چه دا زنان با بی حجاب قیامت کی دیده اللہ پرده نور کی بیاقا زکا چه دنیا که پرده نده کرد یا دا یو یادښت لري چې او ټي یا په تصاويري او اخباراتو کې کاردا غا شانت راځي او دا کنه خیر دي هم سم نه دي او ملانستږي ولا بازه بازه پټوي ور کوي کله منظور باندې جايس کوي کله بوله دا تصویرونه جايس کوي کله به چې مخلاص خیر ده کخکاری دغه شانت خیر ده چې معمولي پردایینو ایبا دا د هغه خپل خبرې دي کله <تصفح> علماء ما اوفتتو رکې ده شگیر راسې معمولی غ قدرینون خیر دی یونهغه خو ده تا خو کردې په نسبتې چې بلکې د ب غه لاغې نه خه ده او دا غونه چ نه سنتې په برورلوغاړی پ خللاسیېږي اومولا ناستې هریبل کار نه شته د ت ناستېفت ورکي د دا اجازت بول ورکې چې بسانه د خیر دیکه تتصاوی رو او خیر دکه دغ شانته ګ دی کارونه کويول هغی په کې کار روان دی که اگه پیسی و مخلی ورکی او بطیوی بانده را شوی عالم راگی بطیوی بانده را درخولی تقریر اوکا او دا حال پا ملکی نو دا و کار درد ولم اروان کرده و هل افسد الدین الا الملوک و احبار سوئم و رهبانوها بادشاہانو او اگیدازی سرکشن مولان سایت انکل دی نو اگی او ایران چباس اگیناستی وی ذکر کوای انو روزا چکوا دا کاروان کرده خب والله سمیعون علیم او پواؤ اور دن کی اقوه درم ادب ذکر فید مومنان دا پارا لئیس علیل اغماء حرجن نشتا پرون بانده حس تکلیف حس حرج اپا بانده ولا علیل اغرج حرجن اون پا گوٹ بانده ولا علیل مریض حرج اون بیمار بانده سا حرج ولا علی انفسکم اونس تاس قخل ان تاکلووووووووووووووووووووو چو خورای تاسو ومنبو یوته کوم په خپل کورونو کې چو خورا اکوې <tose> او بو یوته ااده کوم یا په کورونو د پلارانو کې او بو یوته امهات کوم یا په کورونو د مېندو استاذو کې او د ترونو ستاسو کې او بوته ان ماتکم یا اخوال ماگان خالات سمهګانه دا یو لته زیکرټر دی که هویا دا سانته اله چګور دا لاندو دا غورو د مرزانو ته معذور دي نور دي بارکه دا سانې ذکر غيو قوال داري شکم دا تکلیف سي زلني حرج نه وي کنه لکه د جهات خبره ده د جمعې مونږ دي دا ته سم خبره دا پدی باندي لازم ندی دو تا ثانی اشور یا دا خبر آر چه دا خوراک با باب کی دی تا اجازتو شو دا جایلیت پا زور دا خبر آر چه دا دین با خلق در نفرد که یا دی با دا خلق نظان داده تا که چه را خلق نفخی جمعون سر خوراکو کی یا رونده یا گرده یا بیمارده زایری نفرد تی کی گی نو قرآنوی اس نفرد پا دی که نشتا یا دا دیوه چه روندې هغه په خپل پدې نه پروتم کو چې روزبینم نن نو ورته څنګه فراګب کوم یا دې بارته ګوري نو نه پرد پیدا کیږي ورته وځي ګور دې نو خلک بنال څه مونږ وګو کیو هغه وکړ راځي درات له د ګراندي یان مریستنه دا سواه یا ما چلو سره نه اکلی کنه خوراک یا بچو چې اون سړی به دې بوتل یا سره میړمانه شراب لو ناګه به خپل یو کورته بوتله یا رور کرا یا نو پلار کورته چې به جدا نو پاره کې به دې مرزا نبی آوي سره دا وو او نه خه ده بس کار ده نو کورانه مجید دا ویه ذکر کلاخه چې تکلیف او حرز پتا سبحان دي نشته که خوراک کوي دا یو لسکور نه مستاو ده پاره پره کولشه سم نه نه دا یو خبره مخکره ذکر کلاخه پاتشي وو اقسامی چه زکرکلو چه داغینا پردا باقول اینه پابندی مشتکنه ولا او دین زینا تاونه نو دول سوقران و مجید واضح زکرکلو دی و دیار لسم او سوار لسم پاگی که او ماما دی نو پا آبا اوکم که اغرازی آبا اوکم که اغرازی نو سوار لسم زکرکلو خواد چه داغینا که تاو زنور خلقوشنب پښان پردان کې نو هرې په تاسو سحاره د ویستان دا شان دې ځای کې دا یو لږ ذکر کوي چې کتا سټ ته مې مانسې آو نو کې دې پور نو کې تاسو خوارو کو نو پتاو صفاباندې نشته دا څه د ګناو د حرج مګړای ښه بیا نور اذر ذکر کوي ګور آو بو خالاتِ کم دماغ سگانو کورونا او ما ملکتم مفاتحهو یا اغا چه مالکان شوی لازون اختاسو مفاتحهو دا غید کونجه چه اغا چر تا تا تا تا تا تا تا تا تا اختیاراتی دلتا که سامان پروت تزان لگو چه پا خیر کروڑا ارسا چکینو یا کور خیال ساتا نو کتب آگئی که خوراک که انو تا بانده سپا باندی نشتا ولی او ما ملکتم مفاتحو ک او صديقکو یا تاسو د دو دوه سکور دی او خبره مې نوشه خوراک کې نو متا وې بان صباح باندې نشته دا وخت کې خلک لري حساسه انا خبره کې به احتیاط کوو پلان او کو. مجزکه سانځه او دا کا خلک چې هغه په دې دی خو دا زما زمما دوست دی او کلی اورا ولي بنو قرته بذیر ازي دو دوست دا دوسته با دا مطلب نه نيک دی ټیک دیبا باربکې نه بیٹه کوځ رکھے جماعت کې بکې نه خو د پرده ما ټولو اجازه نشته دا نه نور د خوراک باندې کې پابندي قران ذکر لچدا غنشته اجازه ورته لایكوم جنہ اکنون نشتا بتا سو باندې اکلو جميعا چ تاسو خوراک کوي بجا او اشتا تا یا سان سان لا اوفسرین وی د اجازه ته ماصل شو چې کزان خوراک کین بالکل اجازه ورته باز خلک خدام ډیر لوی عيب ګاڼه چې ربان الله دا ایسا ابنه که زن لسو خورکی ها ورده ده چه د بانده خورکوز انتا اکلو جمیعان اغیق برکت زیاد ته پده بس اگنه پویگه چه دا دو دو دور دو دو او خورده دا دور او خورده دا دور او بس نه تی پیوزه او خورده شد اگه زن لینه یا بوی مالبت دور اولی رو ده او بیا با اوازو که چه تاوڑه که دهت خبری بی پکنه چه پیوزه اینو ده که خیر <تصفيق> او اعده کو په حدیثو کې راځلي چې یو خوراک په وخت وکړي بل دې باندې نمزان وکړي بعضي نارینه نا یا زنانه د دین ددین اکثر دامت والی چې په ځمانه خوراک باندې چې رامن بسړو کورنه نه دا خبره نه ده خوراک په خپل ځای باندې او نو خوراک خپل په خپل ځای آیت دي ځکه استاد دې نفس پتا باندې حق دي او دې بدن در باندې حق دي نو د نه خوراک برابر ورکه څومره تا ضرورت نه غذاب دته پوره کئ تو ویتامین کم نه غذاب پاره دواييسته امالي خوراک به خپل مناسب چه دنه شاسته کمي څومره پوره ته بدن ضرورت نه غوولته پوره کئ د پتاحت نه نو دې دا مطلب نه لته خپل وخت باندې خوراک کول دا ادب دي او دمر دته د ډیرو وختونو په نسبت یو وخت د خوراکي په طریقي نو دې صحت خي بیماران بچو را бяب اب آداب باندې عملشي نو مبارک ترازي چلاکا اول یو او سره ته عادت کینی الله دا سنت طریقه ده دا بهتر داوند دا چې وسره مسواک استعمال کی دا سیمینځل بیا به پټولیا باندې نوچی اځه کشن ورکی نو باغې باندې خبره نه ده هغه خلک قداوی کناشر دي سره بیا پليتیږي نه دا کمغوره خبره ده بدانی باندې پليتیږي نه په سره <Gülüş> ادب خلاف کاری جته سند نه خواو دبل د بل چا ته ته وشه نور څه کوی نه خوا کې تاسو ورکو نه او چړې ریو به یې کنه او ډیر کول په سند لکه د غونري بکار کار زکه دی او به کوي الله شفاء اچي دا سمره خوارز دره ندی لاسوین جنبهه <Gülüş> تو لیو نس نو وچي وخاره دې څه مطلب شي نیمه سن خو هغه بده و ریشل به نه بیا ډو کړې نا چې لاس دې زربیا په سره غوت نه وړي بیا وندره ډوړې لړم بیا غوت وړي کنه دې کې شفاء الله اچ او دا ادب چلوغي تابع غوري چغورات د خطر روانې چې د کم زين را کړي حلال دې حرام دې په له پر دې سره دې د ځکه په خیال ساتي بیا ځکیناسته په طریقې سره سره یا په یا د یو پدرو له د ځکیناسته نبیابا بسم الله بسم الله وعلى بركه الله کیر دیش بسم الله اوله و اخره کے او بدره کو ته خوراک کی ددا بخيال کوي اذنه چې دمټی阿拉 مې بدره وته خوراک دی کی صفاو علاج دی دغه شانداخ طرف نه واخره حدیث پاک کې راز کلما مې مایلیک چتا تکم نرده غړ لاګې نه خوراک کوا دبل مخ ثلاثه موق دوا هاګه داز خوراکي جستانه بیا تر دیو ولدی وته کیږي نه آزادان تر مزیک خیر تا پابندی نشته یا غو دې لوخه پروت تا غي دلاسو ته نه دو اجازه اوس خبره نه اژه شان خوراک تص پک مګول خدای نبی رسول الله په محبوب خوراکونو کې له کوزه کر راغله دی اه له واده خوګو زونه زکر راغله نه پس نه ته بدو ګوره کم خورای چې دني خو نه خیر نه خورا او چې رب سکه ایمان راوړي و دا ماهه چه دا تاو سپختلی دا یا بد رد و تووه دا سمکه و که پده عدب باند د شور شد بیا دوم را خورا چه ستا ضرورت بورشد تلوخی تا مگورا چه تاوییر هر پراتیوی نقفل زانتاو گورا چه ستا سمرا ضرورت ته او مطلب دا چه گیره تقسیم که صده ساقستو دا پارا صده و بودا پارا ازا کې رو خوراکی تا تا با زهن بده نبوچ کی گئی کم خوراک سره عقل تازهی احساس بیداری او بلی دا خبر دا چه خوراک دو کنور پسی بیا لا صفا کول او مصفاک کول دا سنت تلیقا دا فیضا دخلتم بیوتا کلش داخلی که تاسو کورنو تا چه خوراک وقت رازه کورتا یا بلوقت فسلمو علا انفسکم نسلامو که پخفلو زننو باندې. خپل اهل باندې سلام وکړه من عند الله دا تحيره طرفه لانا مبارکه طيبه دا برکت دا پاکه دا پدی باندې نامه کول پکاري کي څوک ني نو خپل ځان سلام وکړه او سلام بکيخه دا که شانته نيک باندې فورته دا ادب دي کذالک به بيان الله دا رنګه بيان الله پاک لكم الايات توقف احكامه لعلكم تاقلون لربله تو سوچکاي आखिर اوصاف د مؤمنان او بیا ذکر کی اوصال د منافقان چپاګه معنی تمیز وشي انما المؤمنون الذين يقينا مؤمنان آقفانا امنوا بالله ورسوله جماعنا ولد الله و بهرم برداگو و اذا كانوا معه اوكلت و د سره على امر جامع فيوكر راجمكن کی لکه د چمیر وردا د jihad مو قرا بل سماواره کی لم يذهب دي بنزي حتى يذنو تر دي پر تو غالي مخ کې دراتلو باندې کې اجازه ذکر کو چرایې اجازه غواړي وڅوي چې کلي ذینم اجازه غواړي ان الذين يقيننا خلق يستذنون اجازه غواړي استانا اولئك الذين دار خلق يؤمنون بالله جمانه لپ الله باندې او برسول ورسول ابو بيغام برداه فإذا استذنوك اجازه غواړي استانا لبعد شأنهم د بازكارون خل دبارا فاذ لمن شئت منهم اجازه کا واجاتا جواله ذین وسترفلهم الله اځو خنا غواړي دې په اړه دلته څه چې نو ظاهر کې دا خنا معلوميږي او څنګه دې ضرورت دی نو چستا خوخه اجازه tone ورکړه ابيواله بخنا غواړم ان الله غفور رحيم يقينا ان الله بخون رحم والي ترغيب ذکر کې تعذ رسول تا لا تجعلوا دعاء الرسول تجازد قدرت تر روان شي خو ګټه ته ضرورت دی او به نه आवाज مګر دا به لنډ پیغامبر به نن کوم پخپل میانس کې کدوغه عبادت کوم بعده پسند بلنه د بادې تاسو بازلره خپل میانس سوچا د اواسی نو کراګه کراین لري یو دا یا دا اوثر ذکر کیږي دغه بیا محمد نو اې ګوره سبو اې نو هغه وخت خدا وچی یا رسول الله بوې یا نبی الله بوې چرته ادا بوچی موږ ګوره جمله نم نشته اوله خطاب با ګرازی اب پیغمبر اځ تاسو کې وی نه راځي اکیډدار چې پیغمبر حاضر نه حاضر دي الګا اکیډ خلک شرک دا نو دې وا چې موږ دا الفاظ نشته اوس رسول الله ਆيا نبي الله ਆيا بیا به کې نوې قد عالم الله الذین یقینا فی جنن لا غلقوا يتسللون منکم لواذا چې خوږی اوزی تاسو نه بپناي سره نبی اسلام یو تن لی جات ورک اګه ورونه فکر راغبہ مالکی ارتیا کے بارے اللہ وے ذیوینم کنا ما تعلم دے يتسللون منکم 리와ذا خو ایگی غلی ہن تکش کیو زی تاسونا لیواذن صرفناتی زید پنایتو زی ان بنا بنا او تو سرخ فلی احذر الذين بصديریغا خلقوا جو خالبون امر اج خلاف کی اللہ دا حکم عند طيبهم فتنه شو برسی دیت فتنه د نیف اپ فتنه بو تو رسی منافقانو او یصيبهم عذاب الالم يا ورازيد عذاب درناک دنیا یا اخرت کې نګورہ د ذکر کړه آخر کې داور د وحید ذکر کوي چې د ټولو احکام بخل دي او ګورې عقیده وسې ساتي الاینل لای واره یقینن د الله د بار دی مازه سماوات او الارض اغه جب عثمان نو کو کې قد یالم یقینن ਹੋيږي ما ان د باغ از جو تا سفاری باندې اے اسو حال تا ختم معلوم است عستاد درغل حالو ازاہری اگا ختم معلوم ہے و يوم يرجعون <تصفح> والله بكل شیئ علیم اللہ بارش باندھ پواری اورد شر فل علم ہو گا قد ما انتم علیہ والله بكل شیئ او اثبات قيامتوكو ويوم يورجعون ايليه صورتك ذكره ده آدابو او براءت ده حضرت عايشاء صديقه او منع ده فحشاء دنا كارا خبرونه ده دفعه وصوله فاصر دونها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سوره الفرقان نزول کے بعد سورۃ یاسین نا مکھے النور کے رد شرک اعتقاد و شر دی کے رد شرک فل برکات ذکر کئ یا مخ کے منع او صف دا وصافو د منافقیننا دی صورت کے منع ذکر کئ دا وصافو د مشرکیننا دشان مخ کی عظمت ذکر شو د نبی دی صورت کے زجرنی او خلقلہ چې پیران در پوره ټوک او مسخاری کوله تا شان دماغ کې ضرورت نور کې د نور ذکر وشو دلته کې سوره الفرقان کې الله د کتاب ذکر کوي چې غد نور نڑک دی او دا ویلو ده کولو عمل کولو سره نور راځي باندې تا سورته داوو ذکر کوي رد شرک فل برکات اول بعد نه وي اتنو کې دکه دلایل اخلال ذکر کوي په داو باندې بیا تر ازات دي خلکو په با قران باندې داګه جوابات وکي او دا شان اعتراضات پر رسول باندې اورست بیا قران مجید داګه جوابات کوي تبارك الذی برکت نو आले هغه نزل الفرقان چه نازلیه کو ده فرق کتاب نازلیه کو ده فیصلی کتاب فرقان ده فیصلی کتاب تویدش قرآن داسه کتاب ده دا چه د حق و باطل فیصله کی آخری فیصله چه غیقی بیا روست نور خبری نی او بل دلالت کی ده پل منزل با عظمت باندې تبارک دا ده سورت دعوه ده برکاتون د هغه ذات در طرف نبی چې قران نازل کړي سمره د برکت کتاب نازل کو کته د هغه برکاتونه غواړي لدا نو کتاب سره تعلق ساته دوشن په حامل القرآن باندې د هغه په عظمت باندې دلالت کوي علی عبده چې د دې قران مجید حامل څوک لګي چاته نازل شوی دی اغد اللہ باندې بهتر صفت او شاندار او چاغ عبدیت دی لذا سه اعظم شان کتاب دی چیو فیصله کی د حق او باطل بلغ پل منزل با عظمت باندې دلالت کوي او بلغ پل حامل پر شان او عظمت باندې دلالت کوي ليكون للعالمين نذيرا دې لپاره چې شي د فاراد مخلوقات یې رونه کې نور انبیہ به یو یو قوم تطلل او د نبی علی الصلاۃ والسلام به او نبوت هغه د ټول عالم د پاره ویلی او ریتو ال الاسود والاحمر ظهریو تن تلګل شویم تور دی او دی <تصف> مطلب یې دا چې د ټول عالم تلګل شیم محکمه پیراندار خاص قوم تلګل شی دا دا واسو عنوانش دی باندې دلایل عقلی از کرکی تسنگ برکتن والے ذات تے دا قدرت نو وګورکنه اول دلیل عقلین الذی لہ ملک السماوات هغه ذات شیرا بار بادشاہی د اسمانونو دا اول دلیل بار وګور څنګه ارس رائټینګ کړي او ذمکو دخکته او د باري بعد شيء الله سرده <تصفيق> والارض ذا دهم دليل عقله چلو زمه بعد شیم دا, دا غا پہ اختیار کرا اورم ولم يتخذ ولدا اني دي ول اولاد بغیر دے چاد امداد اور چاد عمل کرتے ان دار سے جھولکڑی دیو ساتھی او سلورم ولم يكن له شريك في الملك انشره دا غلوا شریک اس او ب بادشاہي کي پينزم او خلق كل شيء او پیدا کړې لري هر يو شيء هر يو خالق دي براخ کتا دنیا کې جسم رې انسان دا په نظر یا يا ناراضي د ټولو خالق الله سپغم فقدرهو تقديره پس انداز کړي دا غل را بانداز کولو سره چې پیدا کړې دنه په یو خاص ترتیب سره اندازه سره او کم کاری چه و تا خوده لیده نگور نه مخ قدم نشه کې خوده او داغی نه تجاوز نشه کوله بس اقه برابر چلی شان چسی پیدا کرده دی بوده عالم که ناغه پا د دی دا حد نسیوه یا کم ندی که تصرف که ناغه هم پا خاص اندازه باندې شپا و بدلی باران وره نو حدد نهوا کېږ نه فقط د هو تقده دا تقدير ممسلهله چې هرې اوسیز الله پاز کړی دی او م په کړې دی دغشان ت ضرورات غې پانده کړي دی نو ورکې مشرکانوله چې د مره ز مشاناند او قدرتوننولهظات جديد د پااره کاف نه شو چې د او د بل پرواتل او بل چاتي ثبت اولویتوو واتخذوا من دونه آلهه نیو جریدی خلقو سوا دا الله نور الها ګور <تصفح> اگیت او دا غی تعظیم کی اغه ځان دا برکت کافی غنی دا غی دا برکت نو سوال کوي دا سمرلوی چرمک دا, دا مشرکانو داوا قرآن و مجید دا غی عجز ذکر کوي چتا زکم مخلوق تپ ریواته لا یخلقو شیئا چنشي پیدا کولې هیڅ تا تاسو غته الوه وای چې اختیار نشته راڅو پیدا کول یو مچ قدر نشي پیدا کول دا وو قدر نشي پیدا کول دويم به هم یو خلقون ادي خپل مخلوق دي خپل پیدا کېږي شي دي خپل ځانوم دي د قران را دي ا دې اختیار نشتا بلکې چا پیدا کېږي دي یو خاصتا مخلوق ته تاسو څنګه على الهواء درهم ولا يملكون لأنفسهم ضرع اختیار من نري اخبرو ظن دفارا دزرر ولا نفعا او ندفع دي دمامولي ضرر او دنا ترين فعدي اختیار من نري تخبر ظن دفارا لا يملكون كي نفذ الشرق في التصرف امراضي اختیاري نشتا او بینظم ولا یملکون اماتہ ام ند یختيار مند مرگ شپغم ولا او اون د ژوند ماتن د مرگ اختیار نشته چزان د مرگ نه بچی یا بل چواند مرگ راوی ولا حیاتن د ژوند د اختیار هم نشته وان ولا نشوره انا بیا دورتکه دو هیڅ اختیار معمولی زارارونه پی ندر دیر ضرر و نفی چه مرگو جوندی او نبیاد پورتکی دو قیامت کی نگیز روخ بیا اس جواب نو نو اترازو کفا قرآن بانده زجر پا انکار دو قرآن بانده چه مونگ دا نشو منلی وقال اللذین گفرو اوائی غگسان چه کافر دی ان هادا اللہ افکن نرده قرآن مگر دروغ دا اول اترازو شو ډاوم قصو소 طریقو باندې اعتراضات کوي نو کونان ته سوي افکن چې دا غو دروغ دي افکن دوی دروغ وتوي دي دوی اف طرحو د ځان نه جوړ کړی ولا قرآن دې لګیا دې کوشش کیو جوړیږي الله تعالی طرف نه نه ښکاره او درې وعل له عليه قومان اخرون امداد کړي د سره د دې په جوړولو کې یو قوم بل دې غرزه ته يهود یا د خلکو سره ناشستي اغي ورته خي اغي ورله جوړي او بیا راځي نو زمونږه علي هپس پکې موږ ته لګياري ازوره نه را تکي دې حقیقت ور سره دغدین چې بس یو قوم راغلي ادا سره امداد کوي اداوله جوړي کدی نشي جوړي نریو نه جوړي دا کی خبر وي د جبلا دی وي فقد جاءوا ظلما اڅه تینان دې راز له اوکلل او سلام او په دروغ سره ظلمندیر له دې بنصافه خبره اوکل اړي له دروغم جوړکل چې دا قران نسبتم یو بندتاو کو وقالو اساطير الاولين او دي چې دا قصيده په خوانو خلقو ناخذ اخ خلق واقعتي دره جمع کړيدي او ويي له په دې دلیکلی دلیدلارا تسیره د په خوانو ادلیکلی اخپلایا ولا بل جلیکلی اوش پغم فحیتم لا علیه بکره تا او اصلیه فزدالو سیش په د باندې سحارو ما زیګر سحارو ما هم بس په د او دی دقیمون گی وینو کنه وی پاول کې د نماز دو وختو یو سبا او بل ماخم داګه رسوله صحابه کرام راجم شو قران چې بصنه و نه نه دلشهو ناګبی نیکوستګاب مزل کوکا دځوټې مو د دقیقې درس او د زده کړې نزدک مشرکان دای تراس کو چګور اسار کې ما خام کې دیناستي اداقي ساي زدکیو للیه بیا مون باندې راګي مايان کي کی جواب کې قران مجید چې دا د بند کلام دی کنا تاو زمر په انشوي قل اعزلهو الذی و ورته چې نظرقرران ل اغزات له مثره السماې و چې پوږ پرازو پاسمانو پرمکو کې ستااس دا مشورې او خبرې او اعتراات دا نه پنا دي د ټول عالم چېسه حولي او سر رازونه پرټ خبري دي نه الله دم یله مست بلک نه پوږې په دا خبرو باندې نه في د ش في العلم او ثبات د یا علم السر غیب پوئی گی اسمانو لکیو یا قزمکو کی انہو کال غفور الرحیم یقنا اللہ دے بخون کی رحم والا دا قرآن جنازل کو نزخ پل بخشش او دا قبل رحمت دا وجنا چھتا اگر دیرلوی بخشش دے دیرلوی رحمت دے نزخ قرآن نازل کا علم تا خلق اعتراضات کی پا قرآن او اللہ مہربان دے ناغوات قرآن قلی شری دی اسلام شي او دی تا خیر حاصل شي دیوجه حسن بصری رحمہ الله بیلو چہ د الله رب العزته دی کائنات هوګوره کنا اایاۃ کریمه فسرینو نقل کلو چپای ک د انبیاء د قتل ذکرو چ خلق انبیاء قتل کلو نبیلو انظرو الهاذل کرم والجود قتلوا اولياء وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه بالله هدي كرم او دي جو توغورا صحه توغورا خلق لګېدل له د هغه اولياء انبيای وجدي هغه دي بلی توبه او رحمت ته نودل توغوره ات رازات کې بقران كلا وقت افق کوي كلا او الله رب العزت غفور رحيم دي نو خپل بخشش اور رحم توجہ اوران نازل کړي څنګه چې په قران کول چې باغه یې تر بالکل نو بګا اخو د فرق او د فیصله دا حلال او د حرام او د حق او باطل مننس کې فرق کوون کړي فیصله والی کتاب دی نو دا شانته داګه په حامل اعتراض کړي دي چې کونان چاته راګلو وکالو مال هذر رسول اوه اذا خلق سشویری دی پیغمبرلرا يا قوله تعالى ذي خريق راق دا اول تراس دس پیغمبر ذي خراق كي ويمشي في الاسواق ادوين ديگر دي بازارونو كي د کسب او معاش ته پار کلاو كي دريم لولا انزل اليهم ملک ولنزل الى قد تملک فرشتو لنارزي چه درا يوزين وخلق باند رو پروتي اده تایر تصديق ویا کو نه معه نوذیرا مرشد دسرای روان کې کډیر ځخکر نه نه کنه کم اس کم چې یو ملک وی در سره بی او دې تای وټ کۍ خلقو ته ویره باره کنه په خلقو بومرو به خبره بې معنی خدای نه او سلام او یو لکه الیکن ظن یو دې ور رسول شي د تخزانه د یادرن خدانه دې دته مل او شي چې خلقو ګوري چړير مال دولت ته وسره نو راضی به ده سره به ملګری کیږي نو پاسانه بیکار شي نو ده خدامت مطلب دې کنه چې ملګری شي را سره نو خلا قدم را پاسانه چا سره نه ملګری کیږي او چې مال دولت نو, نو او ویني نبی apparatus په کار دې چې سره وخزانوي او يل قائل له کنزون يا و دې کورول شي ملاو دې یو خزانه او تقول له جنته ياكل منها بن زمي یا اوی ده در پار یو باغ و چه خوراک که دیده اغیه نا که در که کرولپتی و ملدار نیده نو کم د کم در مشور و لولو زمینداران و رئیسان و باغ دیده جه داد و باغ دیده اغکل منها چه ده و تی با خفل خوراک که کنه چه بیا بازارونو که گرس دل و تجارتونو نه ده نکه وقال الظالمون اوی ظالمانو این تتبعون دا زه تا بيداري نکوي کلا رجل مسحور مگر د هوښري چې جادو اهلي دي مسحورن جادو اهلي سره شهر په شوي دي نو تاسو هغه پښه رواني کې سوچ خو کې ځان سره ته چاته بيداري بکوي د شپګمې د پیغمبر چې مسحوري ورته وې انور او ګورا کایبا دراغو کلنګي بیان کړه استاد پارانې سالونه فضلوا ضلوا غمرح شو فلا یستیعون سبیلا وزدی تا قد نلرید لارے وسبدی پلار څنګه راځي فلا یستیعون سبیلا چې کله قرآن یې درازات وکړو د هدایت کتابو د دلائلو نه انکار وکړو دو معرفت اسبابو او رسول باندې اعتراضات وکړو ځدې زمرا اسباب دی ټکر او کړځل فضلو نو دي خلل وکوم شو تباہ برباد شو دا بشماره چې پرانو ملي سوزل دي تداويخه فضلو ضلالت فلا يستطيعون سبیلا نو دي طاقت نلري دناره دي حد د نشیرات له ښا دې جوابات کوي د دې د اور بارے کہ دعوۃ ثانیان تبارک وہ لفظ سرا رد شبہات جمسرے کانو چہرے شبہات کلو مقاصد 44 توحید رسالت و صداقت قران او ایمان بالآخرہ دین ہے شبہ کو لا دین ہے انکار کو نوران جوابات کی تفصیلن تبارک الذی برکت نو علی اگزا جعل لك خیر من ذلك و بگردی با استاد بارا غرد دینا دیچکم دي جنتنا باغنی یادی کالاواری نو دی دنیا کی بیل فیعل استاد بارا باغنی و گردی جنت باغنی تجری من تحت ها الانحارو چو بایگی بلا نهرونا خدا اللہ دی حکمت دائق تیزان دا اللہ حکمت مقتدر دیر چد آخرت تپریزی او قوار دن دنیا کے بذر لدرکی سکرانا ندا قطعا و اجعل لکا او بگردی استاد پارا بانگلی محل او بانگلی بدر لگردی والله اللہ رب العزت دا کې و دا فانی دنیا دا چا سر او فانکی نکم چا حقیقی زیر دی طالب آگا خیستا کئی خوا اددی اترازات چی دا پارا ندی چا زان پووا کئی طلب دا حق ندا قصی رب د او د تنګولو دې دا پر لیکایي او کار ده کې چې قیامت منی نه لجر په انکار د قیامت بلکې دا به بےصاح بلکې دې تغزیب کړې د قیامت قیامت دین نه منی قیامت نه منی راغو ځای ترا حق پرستوره تنګول وعد ذنال من کذب به ساعه ذایرا ا دې هر کله نه نه دا پر دا چې تغزیب قیامت باندې سیزن که او رمولا جو کرده در تخویب شوروش اداراتهم من مکان بعید کلچیوین دیلرا داغی زیلرنا سمعو لها دیبوری داغ دفارا دا داغی جهنم دفارا دا تغیوظا و زفیرا غصا او آوازنا تغیوظا درد غصی غریقی و او هرنی کی با آوازنا با کی در ذکر جهنم زفیر هرنی دل مالک قل اصخرت قراق رولی او وی بی نزا غاځنه په هیننه دوش جہنم چې خپل خوراک وی نه ذا بیارته نه نو به هیننیږي واتانته وذبيرن واذا الولقوا منها امر کله چې دی ورغولي شي داغینا مکانن ضيقن باغذه طنکی مقرنينه تول بتلشي په يو سان سرکی تول بتلشي کنه کا را چمبل وای باندل شی وای مقرنین سمرا افسوس حال وای فادر ذکر دا جہنم کی زان زان لذیون دی اده هر جہنمی د پارزان لذیره تنگ لغ زیره سوچوکه کنه که بیکار هم راضی دا گو له د دنیا په نظر کی بتا اسنه خبرو کو نه ذهن تبرش دا کوانو یو سړی تخ تولیو اوغ تر خپل نوکارو نور ته سوال چې ابکلو چې دومره به پ را ل خاغې کوم ځ بانکلو نغې په داس یو ځای کې منکلو لوونې ځته یو لوونې باټ کې به لوورکو خوراک او دغه شانت وو خلو د هغې سه حالومون د پیدا دا خو نه کې د خو نور هغ به خپل حاجت سمه کو هغې به اک سمکه هغې نست ګرځ دی نه شو او دیر وخی پاگی بانه درشان تیر کلو خراب شو خانو چه دا مجرمان چه دا پا دازی اوزای که بان که چه د ورن دکی تپی پکی لگی پکی چه انسان تصورت ته رات لی دا سزایده او بیا ډیر سختنگ زیوی او تللشی وی اموی بالکل بلکل تللشی وی خم مزبوط دعاو هنالک ثبورا چغه وبا کې په دغه ځای کې د هلاکات او به یې شو ته با شو یا صبورن د هلاک د لپاره با وازو کې مرکتبه چغه کې کنن مرګ راغلی ونه د ماشیو لا تدوی یاما ما هینن را دي صبورن واحدن د هلاکات یا و دعو صبورن کثیره ارو بل هلاکات ډیر لاله یوزل موه ای د هلاکات ډیر ډیر دلا هلاکات ارو بل حالت بې بدیان ده چې او ځوال خدای مرګ نه کنا او بیا بیا با مرګ ژوند کیږي نو دې مزګه داوي چې الله کوي او مرګ یې نو خبا وا. نو په یو ورځ کې موږ بزرګونو زله مرو ژوند کیګو نو نه مرځ تا نه سم ژوند دا حالت خدا بښنه وریدو مستفيصا له وکنه چې کمي ولا خوخه دي دا خلکو سره ملګري کېږي چې دړلې او کنه دي خو جنات ترازه فیصله ست په لاس کې ده قل ادالیک خیرن وَيَورَادُ اَيَادَا قَوَارِئَ أَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ يَا جَنَّتَ دَاهَمِش وَالِي أَغَجُو آدَيْ كُرْشِوِ دَ مُتَّقِينَ زَرَا أَبَرِزْ غَارَ نُزَرَا جُزَان بَچْكِ دِ شِرْك نُ الله نِي رِيدُن كِي تَبِشَارَت مُؤْمِنَانُ تَكَمِي وَغَانَدِ خُخَل قَالَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ أَوْ مَصِيرًا بِبَارِدِ دِ بَارَا بَدْلَا أُزَيَدَ وَرْثْلُو لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ دِ بَارَبَدِ جَنَّتْ كِي وَسُرِ دِي خالدین همیشه بوی مایشاون هغه دې فقاره چا غاړي نو بلبور کېدیش ا جنتیان به خپل مرتبه مناسب غاړي نو مسا کو بډیر نو علاوه به تر سونه او کمی بني الله بول ورکه کان علی ربک وعدم مسقوله دا وعده دا پر استابانه وختلې شوی مسقوله وختلې شوی ا چې دلنه حقوق دي چې نه هغه ورکه بندا دا وعده <تصفيق> دا باندې مسقوله لایق ده غوختو وا دل نه و غړ کړه دا ده غوختو وعده ده مسقولا دا معنی چې غوختل شي ورته دی وفاه چله دا وعده پمونه باندې پورا کړي ته جنتونو ده نو الله رب العالمین غو خپلاره وعده پورا کړي مطلب یې دا دی چې الله پمونه پورا کړي مونږ د دې لای او ګرځې ته پورا کړي ساواده او خلاف نشته او مون ول لايق ک چې په مون باندې پروشي ربنا واعتنا ما واعتنا علی رسولک چتاکه مو آدم وسرکل دنیاګه پورا کی مونږ د هغه قابلیت او و ګرځه او یوم هم او باغار او صلی الله علیه و علیه ان کی دي لجرده مشرکان ولا بلک ته او پای کی تبرق داله او باطل او د مشرکانو نه عبادت کو نو قیامت کې بریځ په لمه اسکه بحظو شی اوګي تا راو سيرا جما جلاديل انا وما يعبدون غاصو جدي عباده كمن دون الله يذ والد اللهنا فيقولوا وصبواي ا انتم اظلالتم عبادي اياتكم ركلو دا بندان زمان اتاسول تيزي وركلو ودوك كلو مو ها هؤلاء داخل دي زما بندگان دي تاسكم ركلو محمد على الصليب تاسو گمراه کرو که دی گمراه شو دو امزال ذکرو که دلالت چو گروتا فکر دا جنت ورسر نشت دی دن امتونو بارکی غافل لی نور دی وجه ند توحید ام پره خود رسالت ام پره خود پران ام پره خود اد آخرت فکر ورسر نشت ناغه ام پره خود ام هم دلل سبیل لڑو گمراه شو دی پا خپل گمراه شو که تاسو گمراه کرو گمراه شو شک نو ک قالوا سبحانك رب واحد لا شريك لك سبحانك الله تبارك ذي خبر من تصار غسوک حساب دارو ګرځي استاجه څوک نه ازبینو ګرځي ا څنګه د خلق عقیده دا سبحانك باری تعالی ما کنه يم دغیلنا نو لايق من لرا ان نتخذ من دونك چون سمون غا من اولیاء احز دوستان اح اولیاء قرآن مجید خصوص و ظل دم از ذکر که چه در سوا نور اولیه شتنه <تصفح> اقا اولیه چه مخلوق یمنی چه ده کارو نکولیش اقا کارو نکولیش حق برس بندگان و در لانه دوستان اولی...